gränslöst gränslöst nu rapp nu rapp du lyssnar till radion att sin natt gränslöst shut up no i hate to talk with small talk i love to talk the big talk all right go ahead hello visst det passar bättre in för dina gränser och inte är nok Kom gjerne som gjest. Som menneske er du hjertelig velkommen. Det kunne vært slagordet til dette programmet, men det er det dessverre ikke. Noen var før oss og rappet den. Bønder, fiskere og store og småkapitalister, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Det finnes bedrifter der ute som holder kapitalistiske spilleregler utenfor og som satser på bærekraft og forutsigbarhet. Og som gir mennesker en sjanse til å komme seg ut i yrkeslivet. Merkelig nok, skal det nok hvis ikke dette gjelder alle andre bedrifter, så dette må vi få en oppklaring i. En bedrift som satser på inkludering, toleranse, ansvar og samhold. At det er mer eller mindre unikt, er absurd for denne programlederen. Jeg har fått besøk i studio av hoteldirektør Randi Kvissel Haugen fra PS Hotel. Velkommen til Radinova. Tusen takk. Ja, nå skal jo det dette programmet være en reklame for PS Hotel, men uh, hva er det som er så spesielt med dere? Ja, det som er spesielt med PS Hotel er at det i tillegg til å være et helt ordinært hotell så er det en arbeidstreningsarena for mennesker som har falt utenfor arbeidslivet eller aldrig kommet in i arbeidslivet. Og gjennom å være på PS Hotel over en periode så forsøker vi å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet. Ja, kan du tenke om at PS hotellet er så unikt? Ja, for det finnes ingen andre sånne arener, ingen andre sånne hoteller, verken i Norge eller i Europa for øvrig. Det finnes noen hoteller i Europa som er en arbeidsplass der mennesker med nedsatt arbeidsfunksjon kan få lov til å få en arbeidsplass, men hos oss så trener vi menneske tilbake til arbeidslivet, og vi er litt rare fordi vi feire når noen slutter hos oss, for da er den på vei over i det ordinære arbeidslivet. Så som sagt, det å få lov til å være på PS-hotell innebærer at man får opplæring, guiding, veiledning for å komme seg tilbake til det ordinære arbeidslivet. Men burde det være så unikt? Nei, kanskje ikke, det er jo mange andre bedrifter, atføringsbedrifter som jobber med det samme, men det som er unikt for oss er at man gjør det i en helt ordinær virksomhet med ordinære kunder eh, som har sine forventninger til produkter hver eneste dag. Og det her det man kan kalle for sosialt entreprenørskap? Ja, og det, det vi ser er jo at har du vært ut av arbeidslivet i to år, fire år, 6 år, 8 år, så er det ikke bare å stille på et helt ordinært eh, hotell og tro at du i løpet av 14 dager får det til å fungere. Vi ser at nordmennesker trenger faktisk litt grann i lengre tid på å komme seg tilbake til arbeidslivet. Det er det vi forsøker å hjelpe til med. Vi har allerede nevnt, du nevnt at, det ikke, at det er litt ganske spesielt og det er unikt, men... men eh hvordan satses det egentlig på sosialt entreprenørskap i Norge? Jeg opplever at det er flere og flere bedrifter som drives etter slike principer. prinsipper. Og generelt sett i hele det norske næringslivet nå, så er jo mange opptatt av å bidra til fellesskapet. Og ved å være kund av en social entreprenør, så bidrar man også til fellesskapet. Vi sier ofte til store næringslivsbedrifter i Norge i dag at ved å bruke oss, Boke en konferanse, boke gjesterne sine inn, legge en middag i restauranten vår, så bidrar man til fellesskapet ved å skape en spennende arbeidstreningsarena for mennesker som trenger det hver dag for å komme tilbake til jobb. Er dere billigere enn andre hotell da? Ah, ja, kjempeflott spørsmål. Ehm, det får. Altså, tilbake, jeg ja, reklame ja, der, nei, men nei, altså, nei, fordi det... at de liksom har mennesker med med som har arbeidstrening, betyr det at man da ikke betaler like mye sånn som på SAS eller. Nei, eh og da er svaret mitt at den jobben som disse menneskene som har bestemt seg för att de vill tillbaka till arbetslivet, den jobben de gör är akkurat lika viktig som den jobben du och jag gör. Så varför ska du betale något mindre for ett människa på på De gör en jättejobb. På disse reiselivs bokenkanalene så har vi 8 8,3, det er helt i toppskikt Hva det betyr? For... Ja, det vil si at det er en karakter på i vilken grad man er tilfreds med hotellet opplevelsen, maten, renholdet eh, og tider det høyeste og når vi da skårer 8,3 hos våre kunder så ligger vi helt i toppskikt bland hoteller i Oslo, og det innebærer at den servicen, den maten den atmosfæren som skapes på et hotell av menneske som i utgangspunkt har falt utenfor det ordinære arbeidslivet, er kjempebra så så burde de betale mer for å være hos oss. Du var litt inne på at det liksom blir flere og flere bedrifter som tenker litt sånn som det er. Hvor stor andel av norske bedrifter er det som har denne profilen? Det har ikke noe statistikk på. Men det kan ikke Men, være stor andel? Nei, nei som, er, som driver etter prinsippet sosialt entreprenørskap, der man ikke tar ut overskudd, der eventuelt overskudd pløyes tilbake til virksomheten for å videreutvikle virksomheten. Det er det relativt få bedrifter av i Norge, og jeg tror at vi henger etter mange andre europeiske land som har kommet mye... Mye lengre. Så, så bortsett fra denne fortjeneste biten, så er dere ikke så veldig annerledes enn resten av næringslivet? Ja, vi, har, vi har jo en misjon der vi ønsker å hjelpe andre mennesker som kanske har gett upp tanken på en fast jobb. Og det er det ikke så mange som har som hovedhensikt å, å gjøre så vi vi driver ju till gode för fälleskapet med att hjälpa så många som överhuvudemulig och varje enaste dag så är det eller varje enaste så är det upp till 40 människor som er på arbetsträning hos, hos oss så det innebär att vi hjälper väldigt många andra människor tillbaka till till jobb. Är det billig allbildskraft. Nei, ikke noe billigere enn annen arbeidskraft totalt sett, fordi vi også da har ett ganske omfattende system av mennesker som driver hotellet kommersielt, som utvikler den kommersielle delen av hotellet, men som også hver eneste dag bruker mye tid på å guide, veilede, lære opp mennesker på kjøkkenet, restaurant, housekeeping, kurskonferanse og resepsjon. Så vi er vel mer enn dobbelt så mange ansatte som det vi ville vært hvis vi hade drevet et rendyrka, ordinært hotell. Og når dere da ikke tar ut fortjeneste av bedriften, så kan dere, kan dere vel kanskje bevilge litt høyere lønn? Ja, forløpig så er vi ikke der at vi tjener penger i det helt tatt hotellet har vært i drift i 2 år normalt sett så bruker man tre til fem år på å bygge opp en fortjeneste i, i, sånn, i en sånn satsning Men, men når, så den, vi, når den dag kommer så, så kan man bevilge seg med den Ja, det, det kan godt hende at vi kan men samtidig så må det fornyes sengene må skiftes ut nytt utstyr på kjøkkenet, nye datamaskiner så det å drive et hotell er sånn sett uh, kostbart uh, og de som kommer til oss får jo en betaling for å være der, Noen av dem i hvert fall, andre er på tiltak fra NAV, så får de en helt gratis hotellutdannelse på toppen av det hele, så det er jo som å gå på skolen med lønn. Så, så jeg tror at hvis lønn er den viktigste motivasjonen for å komme til PS Hotel, så skal du heller søke karriär i det ordinære arbeidslivet. Dette er et instrument, som sagt, for å hjelpe mennesker som i utgangspunktet ikke har lønn i det hele tatt. Så i det tradisjonelle næringslivet så ville kanskje ikke den bedriften her kunne eksistert? Nei, hade vi ikke hatt støtte fra NAV, og dem som er får støtte fra NAV, det är den ene delen av finansieringen vår, så ville vi aldrig greide å drive en sånn, en sånn institusjon som PS-hotellet. Du har jo også erfaring fra det mer tradisjonelle næringslivet. Så bortsett fra det vi har snakket om nå, hvordan kan det tradisjonelle næringslivet lære av dere? Jeg tror jeg har lyst til å si at først og vi også avhengige av det ordinære næringslivet, og jeg tror at samspillet mellom sosiale entreprenører, og det tradisjonære næringslivet er en forutsetning for å leves. En sosial entreprenør må også ha en kommersiell virksomhet, det vil si at det må være noen som er villig til å betale for det produktet eller den tjenesten du leverer. Så det er den første måten som næringslivet kan bidra på, ved å ta i bruk hotellet eller ta i bruk produkter, så bidrar man til å forsterke den sosiale entreprenøren. Og man ser også på mange av de sosiale entreprenørene som etableres i dag, så har man en drøm, man har en visjon, man har har en mission, man har lyst til å bety en forandring men det er krevende å være sosialentreprenør hvis ikke du kan selge noe, tjene penger på noe drive en kommersiell virksomhet ved siden av. Og da er samarbeidet med næringslivet viktig. Når det gjelder PS-hotell så tror jeg at det næringslivet kan, kan lære av oss, er å se verdien i det en, enkelte mennesket, og ikke gi opp et enkelt menneske, fordi man ikke er helt a men ser at man har egenskaper, egenverd, kompetanse som er verdifull og mangfolde i, i næringslivet, og på en arbeidsplass vil øke ved å få inn mennesker som kanskje er litt annerledes enn det vi er, eller har en annen historie, eller har noen andre forutsetninger enn det vi har, så være mer inkluderende. Men kan da det tradisjonelle eller ordinære næringslivet da være litt mer kynisk enn type bedrifter som altså, sosialt ja, det er en tøff verden der ute driver man i hotellbransjen så er det jo kjempetøft og en tøff konkurranse så jeg vil ikke kalle det kynisme nødvendigvis, jeg vil kalle det at Nei, men tenk på å jage etter, profit, altså jage etter overskudd for å få bunnlinja til å gå opp ja, men igjen da så er det jo sånn at hvis, hvis ikke man tjener penger så har man ikke råd til som privatnæringsdrivende heller å reinvestere i, i, i virksomheten. Og så er det klart at det er enkelt virksomhet som, som, som har en klarere profitambisjon. Og da skulle jeg ønske at noen av dem kunne være med og, og bidra tilbake til samfunnet. Det, det, at, det tror jeg at vi begynner å se tendensene til nå. At disse store, tunge organisasjonene som tjener mye penger er også opptatt av å bidra tilbake ved å, ved å støtte sosiale entreprenører hjelpe mennesker se på Bill Gates vad han gjør som kanskje er et av de sterkeste profittselskapene i hele verden hvordan han har bidratt tilbake til fellesskap og det er klart det kan man utfordre alle norske virksomheter også til å se hvordan kan vi bidra til fellesskapet i den perioden når vi tjener mye penger for det står jo også på hjemmesiden av dere at uh, dere er med satsing på toleranse og det å ta ansvar og ha et godt samhold. Uh, burde ikke det være normalt i alle bedrifter? Jo, jo, vet du hva det sier? Det skulle bare mangle. Men det er jo ikke sånn. Uh, men det er ikke så sånn overalt. Nei, det er det ikke. Definitivt ikke. Hverken i skoleverket, eller i offentlig sektor, eller i privatsektor så er vi flinke nok i den sammenhengen. Men hvorfor blir det en sånn toside greie det der da? Så på den ene siden så har du det kyniske, kyniske næringslivet som er ute etter avkastning og, og overskudd og profitt, og på den andre siden så har du si, sosiale tiltak som på en måte skal hjelpe folk. Går du ikke an å finne mellomting her? Jo, og så tror jeg at hvis du, hvis du lager en fordeling av det norske næringslivet, så vil du jo se at det er mange virksomheter som ikke er så kyniske, er så profittjagende, som er opptatt av å bidra tilbake til lokalsamfunnet som gjør tiltak for å opprettholde arbeidsplasser. Så jeg synes det blir feil å kategorisere og si at Alt som har med privatnæringslivet å gjøre, alle de kyniske profittjagene, du har jo hele spektret der også. Men jeg tror eh, som grunnleggende faktor som må man akseptere at det private næringslivet må tjene penger, må være opptatt av margina, men så kan de kanske være flinkere til å bidra tilbake til fellesskapet. Det är jo det som er drivkraften bak eh, bak det private næringslivet, at man, man etablerer en suksessfull virksomhet som, som fungerer og som tjener penger. Ja, og... det, er ikke, det, er noe, det er ikke noe negativt å tjene penger, er det det? Man bidrar jo da med skatt, man bidrar også på den måten. Ja, det må jo dere til... også betale. Uh, ja, så lenge vi ikke, ikke tjener penger, men fordi vi er del av en atføringsbedrift, så betalar vi faktisk ikke skatt. Ja, ok. Så det er, dere har litt mer andre rammebetingelser enn... Så vi har litt snillere rammevilkår. Men er ikke det en god forutsetning for å starte hvilken som helst bedrift? Eller, eller er det sånn at man... Måte... Men jeg tenker at det blir en sånn marginal og en krevende diskusjon som, som, som gjør at man må endre hele velferdsmodellen sitt. Jeg, jeg tror ikke det er veien å gå, at, at alle skal ha fritak for skatt fra, med det tidspunktet man begynner å tjene penger. Ja, for det har jo vært snak om at grunnere skal, skal få litt andre... Altså, i, en, I en periode så skal man kunne, liksom, kunne gi mindre skatt og lavere moms og lavere arbeidsgiveravgift i en viss periode. Ja, det kan jo være et, et virkemiddel for å få større mangfold av, av virksomhet i, i Norge. Det, det tror jeg vi vil oppleve fremover, at spesielt utgangs-Norge vil ha problemer med å etablere ny virksomhet, erstatte nedlagt industriarbeidsplasser med annen virksomhet, så, så vil det kunne være et virkemiddel og det brukes jo som virkemidler i noen kommuner i noen distrikter i Norge også. Altså du, du ser på Norge blant annet, så har jo de lavere arbeidsgiveravgift enn det vi har i Oslo. Ja, det er vel Nordtoms og Finnmark som har det. Mm. Uh, men jeg bare tenker en annen ting, uh, altså lite tilbake til utgangspunktet, hvorfor satses det ikke mer på det her? Altså er det litt sånn som jeg var inne på, at hvis man på en måte skal satse, på en, på en bedrift og satse på å gå in i næringslivet så, altså det, man, man har ett mål da når man som, som, som uh, investor at ja, nå skal jeg tjene penger nå skal jeg bli rik og så skal jeg kjøpe meg fet kåk opp i Holmenkålen altså er det noe altså, er, er det er jeg litt utrettet her det er jo forutsigbarheten i samfunnet forutsigbarhet for arbeidstakere og, og folk i arbeidslivet er det sånn at man er redd for at uh, folk skal bli lat og, og giddeløs hvis man ikke har disse her uh, kravene hengende over sig men da litt tilbake til utgangspunktet som du sier, det her hotellet ble etablert som en konsekvens av at NAV for fire-fem år siden utlyste en konkurranse man så at man trengte nye typer arbeidstreningsarener for mennesker som har falt utenfor arbeidslivet, eller ungdom som aldrig har kommet in i, i, i arbeidslivet, det var utgangspunktet for det hotellet har eksistert i 2 år jeg helt overbevist om at hvis vi lykkes med vår ambition som handler om å få 25 mennesker ut i det ordinære arbeidslivet hvert eneste år, så kommer det flere sånne typer satsninger. Og det ser vi interessen for allerede i dag, at man, det er flere som vurdere og tenker på at det hade vært flott å gjøre. Den samfunnsmessige gevinsten av å få ett menneske tilbake til arbeidslivet i snitt 11 miljoner kroner. Og da kan du jo tenke deg, hvis vi greier å få 25 mennesker ut i arbeidslivet hvert eneste år, så vil det jo ha en betydelig samfunnsmessig effekt over tid. Og det å forvente at mange eh, private investorer og gründere har forutsetninger for å etablere den type virksomhet, kanskje den ikke er til stede enda. Kanskje man skal la PS Hotel få lov til å videreutvikle seg og bevise at det her er en fin måte å hjelpe mennesker på, så kanske investorerne og gründere kommer når man skal åpne hotell nummer tre, eller hotell nummer fire, eller hotell nummer fem. Grenseløst. Hvor er grenseløst? Grenseløst, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FF 99,3. Ja, ser du for det at dere kommer til å utvide jeg tror at det her er en modell som er spennende og som er riktig og viktig for å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet statsministeren sa i nyttårstalen at veldig mange av dem som har falt utenfor arbeidslivet, trenger hjelp til å fylle hullene på CV'en sin. Det er faktisk det vi gjør. Vi har et etablert samarbeid med andre hotellkjeder, med andre virksomheter. Når man har vært hos oss en stund, kjenner at noe takler i hverdagen, noe takler jeg å møte fremmede menneske, noe takler jeg arbeidssituasjonen vår, så kommer dem ut i en praksisplass og får lov å prøve seg eksternt. Og det er klart at hvis du da kommer ut i en hotellkjede, er kjempeflink, så forsvinner du ut i eh, ny jobb, så da, da, da betyr ikke det ikke sevendig noe. Da ser de at OLAF han er en flink gutt. Fysøren, har du sett den jobben han har gjort på kurskonferanseavdelingen, han må vi ansette. Det er ingen som bryr seg om hvor, hvor du kommer fra, hvem du er, hva du gjorde for fem år siden, om du gjorde noe dumt for fem år siden, som gjorde at du har suttet inne eller noe annet. Det er ingen som bryr seg om det. Hvis vi skal lite litt tilbake til hvilken type mennesker som jobber hos Men har, har du hört om eh, bedriftene Stormberg? Ja, det har jeg. Det er en bedrift som også... Men det er jo litt sånn... Det er jo ikke bare folk som på en måte kommer in fra... Som har en eller annen historie bak seg, men som på en måte en kombinasjon av, av folk med, med, med, med litt annet bagasje i, en, i, i sekken enn de fleste andre. Hvordan ser du på akkurat den måten å drive bedrift på? Det tror jeg er noe av det som kommer til å skje fremover. At større virksomheter i større grad kommer til å åpne opp for å ansette som menneske med en fortid og en historie. Og da tenker vi at vi i en verdikjede bidrar til å klargjøre dem for å møte ordinære arbeidslivet. Der hvem du er, hvor du kommer fra, hva du har gjort før, ikke betyr så mye som hvor flink du er til å utføre den jobben. Men, men det er jo de kriterier som det ordinære arbeidslivet har å ansette etter i dag. Det, det handler om cv din hvilke karakterer du hadde, hva slags jobberfaring du hadde, hva slags referanser du har. Så jeg tror at vi, ja, vil se et samfunn fremover, der det er flere som, som har en forhistorie, som får jobb i det ordinære arbeidslivet. Hvorfor er det egentlig så farlig å ha hull i seven? Altså, hva er det, med, hva er det bedriftsledere er redde for at hullet skal inneholde? Det, det, det kan man jo stille spørsmål ved men, men Ikke sant, og det kan man jo stille på et jobbintervju Ja, ikke sant Men, men det handler noe om at skal, Hvertfall den jobben vi gjør i første fase så må du ha ressurser som kan hantere mennesker med ulike type diagnoser, ulike typer problemer, der det er øremerka ressurser som hjelper dem å det har ikke det ordinære nærlivet rå til så det er kanskje mangel på kunnskap og kanskje få frem en god eksempel der man kan vise at det her fungerer kjempebra. Hvordan kommer du inn i der? Jeg, har, jeg, har, jeg, jeg, jeg, jeg kommer fra den grusomme kommersielle verden og jobber i børsnoterte selskaper og andre selskaper. Men kjenner at jeg har lyst til å bruke all den erfaringen jeg har til å hjelpe andre mennesker tilbake. Det, for meg sig det meningsfylt, og parallelt med det så får jeg lov til en liten kommersiell virksomhet. Jeg er så på jobben hos meg så sier de av og til så de at han, du, du er bare opptatt av penger. Og så sier de at de er opptatt av penger av to årsaker. For det første så er det en viktig forutsetning for at vi kan fortsette å få lov å drive PS-hotell. Hvis vi ikke tjener penger, hvis vi ikke har inntekter, så blir det hotellet lagt ned om noen år. I tillegg så er det dødskedelig å trene på et tomt hotell. Hvordan skal vi forsvare og hjelpe mennesket tilbake til arbeidslivet hvis vi har tre gjester som sjekket in og to som sjekket ut? Ja, har dere fullboka hele tiden? Så, så for å skape den gode arbeidstreningsarena, så må vi være opptatt av det kommersielle også. Det synes jeg er morsomt. Ja, vi lever som hotellbransjen for øvrig. Vi har sesonger der det er stappfullt og fullt å gjøre og masse konferanser. Og så er det stille perioder. Sånn, sånn er hverdagen. Vi har vært litt inne på det, men hvem er den typiske ansatte hos dere? Ja, vi har hele spektret med alle typer bakgrunner alle typer diagnoser mennesker som har falt utenfor skolesystemet mennesker med lærevansker mennesker som har gjort noe dumt i fortiden si noen som har gått på en smell og er utbrent noen som har eller fått yrkeskade eller vært utsatt for ulykke så det Absolut hele spekter, og det eneste kravet vi stiller til dem som kommer til oss er at de har lyst til å lære at de har lyst till å komme sig videre og det ska jeg love deg att det är fantastisk å følge et menneske over tre uker, seks uker ni uker, tre måneder og se hvordan menneskeverdet øker etter hvert som de begynner å leve et helt normalt liv, som alle kompiser alle venner, som familie, den går på jobb den kommer hjem fra jobb, den spiser middag Den sover og ska på jobb igen. Um, Hva har det å si for de menneskene som jobber Alt Det er alt eller ingenting Ja, da sier de, uh, noen av dem av og til Når ting er litt tungt Så sier de at måbar jobb med jobbe gjennom det her For jeg kan ikke tenke meg Å gå tilbake til det gamle livet mitt Med å ligge på sofaen og se på tv Og spille dataspill Det er helt uaktuelt Nå lever jeg et liv som alle andre jeg er stolt over hvem jeg er og hvor langt jeg har kommet Og er stolt over den jobben jeg har Ser, og det tar, det tar ja, vi som en selvfølge. At? At vi har en jobb å gå til, ikke sant? Ja, ikke sant. Hvordan ser fremtiden da ut? For PS Hotel? Ja. Nei, jeg håper at vi greier å den denne virksomheten, slik at det blir en attraktiv, innovativ, kjempemorsomt sted å være, og der mennesker står i kø som har lyst til å komme seg tilbake til arbeidslivet, Jens Stoltenberg sa i sin eh, avskedstale som statsminister at han var veldig fornøyd med alle de nye arbeidsplassene som har blitt skapt i Norge de siste 8 årene. Men det han sier at han er mest misfornøyd med, er det å hjelpe alle disse som har falt utenfor arbeidslivet. Det er mange hundre tusen som i dag har falt utenfor arbeidslivet, og som ikke har den gleden som du og jeg har. Har kollegaer, har en jobb å gå til, kommer igen på ett med dagen och att vi har gjort något som som är förnuftigt. Så jag hoppas att vi, samhället med det ordinära arbetslivet och alla andra utförsbedrifter, at vi i fellesskap kan göra ett krafttag slik likad flera får lov till att ta, ta del i det ordinära arbetslivet för det ger så mycket tillbaka till enkel människa. Eh, jag hade ju jo Johan H. Andresen här i studio, och vi snackade också om det med socialt entreprenörskap och motion, men dem satsar ju Si, fire-fem ganger mer enn det regjeringen gjorde. Tror du, du satses det nok av norske myndigheter på det her? Det kunne vært spennende om vi hade fått et eget satsningsprogram for å utvikle sosialt entreprenørskap, som, det, der det er mange kreative skjele. Noe av det som jeg synes er bra med Andresens sitt system, er at han tilfører mange av disse virksomhetene, kompetanse på markedsføring, merkevarebygging, økonomistyring, eh ledelsesutvikling og så videre og så videre. Han han byr jo på hele sin kompetanse i sin organisasjon inn disse virksomhetene. Og det kan kanskje ikke en regjering gjøre, men det kan et så solid system som det han representerer kan bidra med den kompetansen. den kompetansen er viktig in i alle disse små sosiale entreprenørene som består av enkeltmenneske eller veldig små organisasjoner. Fantastisk å kunne bidra med sin kompetanse. Men altså, greit han er en men men altså, han er jo ikke har på si, større enn staten. Altså staten bør vel kanskje være det som er på si, flaggskip her, og drivkraften i det här, og så skal han liksom være som en sånn supplement, men det er jo egentlig motsatt. Jeg kjenner ikke detaljene i det, og jeg kjenner ikke hvor mye det offentlige bidrar med til sosialt entreprenørskap eller til innovasjon og utvikling gjennom Innovasjon Norge. Så det, det reine stykket har jeg aldrig sett, så jeg skal ikke uttale meg om... om om hvor mye han gjør i forhold til vad det, det offentlig gjør. Men ja, jeg tror at jeg kan, ved å sette det her på agendaen, ved at man er opptatt av det her, ved at man ser på hvordan man kan bidra til å hjelpe sosiale entreprenører, så tror det offentlig også kan gjøre mer enn de gjør i dag. Så du håper at fremtiden sånn sett for sosialt entreprenørskap, både fra myndighetene si, og andre private, den ser lysende ut? Ja, det, det er den lyse tunnelen for alle de som ja, måte, kan det, trenge det. det tror jeg, og så tror jeg at det enkleste måten alle kan bidra med, enten man er Oslo kommune, man er Stortinget, regjering, privatsektor, er å kjøpe varer og tjenester fra de sosiale entreprenørene og kanske velge det produktet fra den bedriften, fremfor det lavest pris av fra, fra en annen aktør. Men være bevisst i sin holdning til å Ta i bruk de, de produktene, den tjenestene som disse leverer. Det er den enkleste måten å bidra på. Det koster nesten ingenting. Og ikke minst se på alle mennesker som en ressurs. Og så åpne opp arbeidsplassene sine. Jeg skulle jo ønske at alle disse store virksomhetene som bruker mye penger på sponsoring for å enkelt enkeltmennesket enda flinkere og enda rikere, for eksempel idrettsutøvere, skulle ønske at man kanske kunne bruke noe av den budsjettet till att rättelägga spännande arbetsplatser för människor som som kanske kan yta mer än 80 eller 90 Ja, så kan väl avkastningskraven gå lite ner. Man tränger ju yeah. inte ha som mål att man ska bo i allmän koll. Det tränger man inte. Det tränger man inte. Tusentack för att du kom hit till oss här på Radionova hotell direktör Randi Kvisselhaugen. Bara hyggligt. Ser du luften? Känner du temperaturen? Var är du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. kraft er tydeligvis vanskelig. Da Gro Harlem Brundtland lanserte ordet i det forrige århundre ble det først sett på som et fremmedord. Og det er det vel fortsatt. Kapitalisme er det som fortsatt gjelder, og det som suger. Men kapitalismen suger godt. Hvis du vet å finne de rette kapitalistiske zonene, der kapitalismen kjenner at noe skjer, at pulsen øker, varmen stiger, saftene flommer, det pippler og det tyter ut av ørene. Kapitalismen er så deilig at hvis ikke sekretærene inne no så kjører jeg den in i espressomaskinen. Bære kraft og meningsfulle liv som ikke byggt på overflod av kåte penger er tydeligvis noe for spesielt interessert. Hvis ikke det du gjør gir avkastning i form av det mest målbare vi har her i verden, noen ganger er tallet det deiligste som finnes, så er det noe galt med deg og den som dette omfatter. Ah, nå må jeg hjemme. Ta en grunnig håndvask og finne frem litt lotion. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Send oss en mail til grenselostetronova.no .no hvis du har tips, kommentarer og andre innspill å komme med. Olav G. og Kjersti en takke for oss, og hei, og hopp ikke gi opp hverken deg selv eller andre. Eller at et flydreskind, flydreskind kan konkurrere med de flotteste afrikanske slangeskind. Gamle sko. Gamle sko. Flydreskind, gamle sko. Gamle sko. Det er næsten som liksom nye. Gamle sko. Flydreskind, gamle sko. Gamle sko. Flydreskind, vi näst, vi som ny. Gamla skolan. Gamla skolan. Gamla skolan. Gamla skolan. Vi som ny. Porätningen har fullt hus hele dagen. Gamle skolan. Blir nästan som ny.